Doi. Sonet Teatral Te urmăresc cu ochii toți bărbații O ploaie de priviri sentimentale se abat asupra frumuseții tale și toate-i fac erotice ovații Ce fericit e soțul dumitale El în antract stă de conversații De aș fi ca el stăpân pe atâtea grații, eu aș pleca la cele trei semnale. Mă întorc, frumoasa mea necunoscută, și ochii mei din umbră te salută de câte ori se întunecă lumina, dar ochii tăi n-au prea băgat de seamă că în pieptul meu se începe o nouă dramă când a căzut definitiv cortina.